România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Azi e o emisiune de educație politică mai degrabă Bună ziua și bine v-am găsit Numele meu este mai siguran și astăzi vom dezbate dacă ar trebui sau nu Interzisă prin lege posibilitatea celor condamnați definitiv să candideze la președinție Înainte de a intra în dezbatere, o să vă fac eu câteva precizări de ordin tehnic. Poate vă mai amintiți că pe la începutul anului ăstuia era o mare dezbatere în România dacă ar trebui sau nu să fie Liviu Dragnea prim-ministru. Având în vedere faptul că domnul Liviu Dragnea este condamnat definitiv cu suspendare, este în perioada de executare a pedepsei și noi avem un articol din legea, în legea de funcționare a guvernului care interzice persoanelor condamnate definitiv să facă parte din uh, guvernul României. Cu chiu cuvai, după 10.000 de, de amânări, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitatea acestei legi, precizând însă faptul că termenul în care o persoană condamnată definitiv nu poate aspira la o funcție publică numită, cum este cea din, țineți minte acest aspect că el este important, o funcție publică numită, cum este cea de membru al Guvernului, este termenul prevăzut de codul penal pentru reabilitare, Mă rog, sunt niște termene acolo, dacă vreți, vă citesc din codul penal. Este vorba principal de 4 ani în cazul condamnărilor la pedepsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depășesc 5 ani și mai mult dacă pedepsele au fost mai grele. În cazul în care pedepsele sunt de până la doi ani, cazul lui Liviu Dragnea, Termenul de reabilitare este de 3 ani. Altfel spus, 3 ani după cei 2 ani de la, împliniți de la suspendarea pedepsei, în total 5 ani, pe codul nou vorbesc, că noi vorbim teoretic, l-am luat pe Dragnea doar așa, ca să înțelegeți dumneavoastră, de exemplu, acesta nu poate fi numit ministru. Însă, atunci când vine vorba de funcțiile alese, ei bine, Constituția nu zice nimic în acest sens. Altfel spus, potrivit articolului 37 din Constituție, referitor la alegerea președintelui României, zice doar atât, dreptul de a fi ales sau dreptul de a fi ales cetățenii cu drept de vot, care depinesc condițiile prevăzute la articolul 16, dacă nu le este interzis asocierea în partide politice, potrivit articolului 40. La articolul 16 se spune că funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare pot fi ocupate în condițiile legii de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Tot articolul ăla din Constituție referitor la alegerea președintelui României mai spune că candidații trebuie, mă rog, candidații trebuie să fi împliniți până în ziua alegerilor, inclusiv vârsta de 35 de ani pentru a fi aleși în funcția de președinte al României. În altă ordine de idei, potrivit Constituției noastre, ca să poți candida la funcția de președinte al României, trebuie să ai cel puțin. 35 de ani împlinis până în ziua alegerilor și să nu ți se fi interzis printr-o sentință definitivă să candidezi, să ai domiciliu în România, să fii cetățean român, să fii bărbat sau femeie, chestii de astea. După ce opoziția a depus un proiect, da, a depus un proiect de lege pentru interzicerea uh, dreptului de a fi ales la președinte al celor care sunt condamnați, atenție, în sensul prevăzut de Curtea Constituțională privind miniștri, adică în interiorul termenului de reabilitare. Deci nu e vorba de o interdicție pentru toată viața dacă ai fost condamnat ca ai șterpelit o bicicletă. Dau și un exemplu acum. Da? Acest proiect a fost respins de uh, Parlamentul României, majoritatea considerând că toată lumea, indiferent că e vorba sau nu de Liviu Dragnea, trebuie să aibă acest drept de a fi uh, ales. Dacă stai bine să te gândești, poate nu e o întâmplare, nu? Președintele trebuie să fie reprezentativ, la fel cum sunt deputații, senatorii, cărora de asemenea, legea, Constituția, nu le interzice să candideze, ba chiar uite, să ocupe demnități publice. Adică, de ce să interzici președintelui să fie un fost condamnat, având în vedere faptul că în caz de a funcției prezidențiale, vine numărul 2 în stat, cunoscut sub numele și de președinte al Senatului iar dacă nici ăla nu poate vine numărul 3 în stat, care în prezent este ocupat de, nu, președintele Camerei Deputaților, chiar domnul Liviu Dragnea. De aceea vă întreb pe dumneavoastră. Ar trebui, n-ar trebui, ar fi corect, n-ar fi corect ca președintele președin, uh, cum să zic eu, președintele României să nu poată fi un condamnat penal. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Călin. Bună ziua, ca să nu fiu înțeles greșit la începutul anului am fost câteva seri bune în piața victorii nefiind din București și asta vă dă un certificat de revoluționar asta sau ce? a, nu, asta îmi dă un certificat de om care ține la libertate așa cum ea nicio limită nu ar trebui impusă în, în dreptul de a fi ales din punctul meu de vedere. Uh -huh. nu țin cu ei, nu mi dragi, dar nu mi se pare normal să existe limite impuse de o elită care face legi față de vi pentru viitor. Okay. Nu avem de ce. Da, vă dați seama. Eu, eu pun asta în discuție, având în vedere faptul v-am mai explicat. La momentul la care a fost gândită Constituția României, era de neconceput că vreodată în țara noastră o persoană condamnată sau măcar o, sau o persoană cercetată, nu mai vorbim de o persoană condamnată, ar fi putut avea șanse să fie vreodată aleasă. vremea respectivă nici nu era de conceput că vreodată vreun politician de seamă va fi întrebat de bună ziua de vreun procuror. Asta e altă discuție. Vorbim de o Românie post-comunistă semi-comunistă pe vremea aia. Așa. Uh, da, ok, încerc, să vă spun, dar... încerc să vă spun, Călin, că trebuie să ține în cont totuși și de realitățile din țara noastră acum, în care o bună parte Corect. a clasei politice. Dacă suntem în stare să ne alegem ca reprezentativi niște oameni care fură, da. ne definește acest lucru. Deci n-ar trebui, să... trebui interzis să... Trebuie să acceptăm. N-ar trebui interzis intrarea în alegerile prezidențiale a unei persoane care este condamnate și care este în interiorul termenului de reabilitare. Singura cenzură ar trebui să fie votul. Vă mulțumesc. 0372069599. Ce spuneți, Andrei? Bună ziua. Bună ziua. Ar trebui uh, interzisă participarea la alegeri. Pentru într -un că? Stat, într Pentru că într-un stat democratic cu principii morale, e de la sine înțeles că dacă ești condamnat sau ești pe care... Sau mă rog, la 2 ani după ce ai îi spășit sentința de condamnare, fie cu executare sau fără executare, uh, propria uh, imagine îți este afectată astfel încât să nu mai te voteze oamenii. În mm. un stat normal. Asta spuneți noastră. Numai că vedeți noastră limitarea unor drepturi fundamentale, Vorbim, suntem pe teritoriul drepturilor fundamentale, cele prevăzute de Constituție aici cu limitările e mai dificil, adică argumentul adus de călin înaintea dumneavoastră e, stă în picioare nu, nu merge cu e de, de la sine, înțeles nu merge, trebuie să scrie undeva foarte clar și explicit acest nu, atunci ar trebui, trebui schimbatul Constituția are, are lacune și asta nu este singura, Sunt mai mult, are mai multe lacune această Constituție pe de altă parte, puneți problema așa și din punct de vedere istoric da? Înainte de 1944, comuniștii erau în ilegalitate. Corect? Da. Corect? Asta, Corect? Asta îi împiedica să participe la alegeri. Cum ar fi fost dacă după aceea, nu? după ce au venit la putere, mă rog, au abrogat, bineînțeles, absolut toate astea, dar ceea ce încerc să vă spun este că ceea ce astăzi poate fi o infracțiune, mâine s-ar putea să nu mai fie infracțiune. Pentru că da. so societatea noastră evoluează. Indiferent că evoluează în bine sau în rău, că evoluează sau că involuează, mă înțelegeți? Domnul Guran, a fura este o ilegalitate. Încă. Faptul că ai fost condamnat pentru aceasta, nu putem să schimbăm albul negru și negru-alb și să ne ducem pe gri. Ba, așa, viața noastră e cel se mai se des... Da. Păi da, tocmai de asta, cu atât mai mult trebuie întărite aceste principii. Trebuie pe Relativismul, ăsta, relativismul da. acesta este foarte periculos. E foarte periculos. Okay. Nu numai în viața politică, ci și în celelalte păzit lucruri. Păzit de, de cine e întrebarea, Andrei? Păzit de cine? Dacă societatea de... se duce către așa ceva. Păzit de societate? Da, păzit de anumiți oameni reprezentativi care pot să facă anumite legi bune. Nu, aici este vorba des, despre o parte a Dacă o parte a societății votează penal, poți să zici că trebuie protejată societatea de ea însăși? Corect, da. Da? Exact, ok, da, e punctul absolut. noastră de vedere, vă mulțumesc pentru el. 0372069599, 206 Laurențiu, bună ziua! Bună ziua! Eu cred că n-ar trebui cei cu condamnări să aibă acces în administrație. Există e o altă discuție asta. Centrală sau, sau locală. Domnule uh, nu, atenție, vorbim cu excepția funcțiilor de demnitate publică, cele care sunt alese, adică? Da, dar este ca și cum am pune lupul pasnic la oi. Ea și în administrația locală, pentru că în administrația locală cei care conduc o anumită um, localitate, o anumită... Vorbim traficific... de primari, președinți, de, de cei care sunt aleși, exact. da? Așa. Exact, de cei care sunt aleși. Uh -huh. E ca și cum i-am pune lupii pasnic la oi. Eu în acest moment acest drept. El nu este îngrădit de Constituție ar trebui printr-un referendum nu știu de ce domnul Iohannis nu a apelat la referendum până acum da. și ar trebui printr-un referendum să stabilim chestia asta prin Constituție că dacă ai făcut fapte penale și încă n-ai fost reabilitat, să nu poți să chiar mai departe. și eu aș merge chiar mai departe aș uh, merge la pentru toți cei care sunt condamnați definitiv pentru uh, evaziune fiscală, pentru uh, cum se cheamă, uh, deturnare de fonduri, pentru, să nu mai poată fi plătit din bani publici. Deci tu în momentul în care ți-ai bătut joc de comunitatea în care trăiești, să nu mai poți să ai acces să o guvernezi. A, ah, ok. Asta okay. Să, deci, încă o dată, sunt, trebuie să mai fac eu niște precizări care să, ca să fie subiectul foarte clar pentru toată lumea. Vorbim, pe de o, pe de o parte, de funcțiile uh, în care persoanele ajung pe calea unei numiri, așa cum funcțiile executive se numesc ele, da? Așa cum sunt cele de prim-ministru, ministri, uh, habar ce. Um, cum să vă um, mai ce spunem, Director în primărie, uh, habar președinte de scara blocului sau administrator la scara blocului. Deci astea sunt funcții în care o persoană e numită. Niște interdicții avem în acest moment pentru cele, le știți și dumneavoastră, pentru cele de uh, ministri, da? Există legea, răspunderii guvernamentale care, legea organizării guvernamentale care prevede o interdicție ce a fost confirmată într-un final de Curtea Constituțională a României, așa cum e ea. De asemenea, mai avem niște interdicții prevăzute de diferite legi pentru niște funcționari. Dacă ești, nu știu, militar, dacă ești gestionar, domnule, la o fabrică, inclusiv acolo, dacă ești contabil, ți se interzice să, o, să, să ai o astfel de funcție dacă ești condamnat penal. Deci există niște interdicții, dar în același timp eu vă atrag atenția că nu există, și vedem în viața de a României, nu există interdicții pentru demnitățile publice, adică pentru funcțiile în care accezi după ce ești ales de populație. Că e vorba de primărie, că e vorba de consiliu local sau județean, că este vorba de președintele României chiar. Deci sunt două categorii de funcții, da? Funcțiile alese și funcțiile în care ajungi să fii numit. La alea cu, în care ești numit, am lămurit-o. Întrebarea este exact asta, dacă și în funcțiile de demnitate publică în care ajungi în urma unor alegeri, ar trebui să se interzică posibilitatea de a candida. 0372069599, Gabriel, Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Subiectul, subiectul este unul interesant, pentru că, într-adevăr, niște drepturi fundamentale ale cetățeanului, ale omului, nu pot fi îngrădite. Și dreptul de a candida... Pot fi îngrădite, dar v-am zis cum, prin Constituție. Prin Constituție, sigur. Dar în momentul de față nu pot fi îngrădite. Atunci ar trebui un referendum de modificare a Constituției. Bun. Întrebarea mea este alta. Hmm. Atâta timp cât fiecare partid, inclusiv Partidul Social Democrat, în articolul 23 din statut și în codul de etică, spune că orice persoană condamnată penal pentru fapte de corupție sau pentru alte fapte, trafic de influență sau alte lucruri, îi se retrage sprijinul politic da. prin propriul lor statut, da. și prin propriul lor cod de etic, spun lucrul acesta, da. Da? atunci îi vin acum cu o modificare. Da, adică cu, cu lege care să le permit acest lucru. Nu, adică nu, nu, ați înțeles. A venit opoziția cu o poziție a care se interzică, dar legea respectivă a fost respinsă. Mă înțelegeți? Okay. Statutul Partidului Social Democrat, al Partidului Național Liberal, al USR-ului, al UDMR-ului, sunt valabile în măsura în care ei se înțeleg să fie valabile pentru ei acolo, în partidele lor. Deci e ca și cum okay. am face noi doi un regulament de, nu știu, fotbal amatorii, sau cum era reclamaia cu ping-pong în campionatul județean de ping-pong amator, da? Și facem noi un regulament, domnule, nici tu, nici eu să nu avem permis auto, nu știu, dau un exemplu. E, da. Și l-am un dat dar. unul dintre noi și a permis auto și noi ziceți, hai bă, Moise, că te că ai permis auto, că îmi place un joci ping-pong. Dacă vreți, eu vă dau un alt caz foarte interesant. Știți că, potrivit regulamentului Camerei Deputaților, Liviu Dragnea nu putea fi ales președinte. Da, <laughs> și... nu putea fi. Dar s-a votat. S-a votat acolo în Parlament, regulamentul e al lor, e valabil și obligatoriu doar pentru ei, pentru deputați, și a fost ales președinte. Adică asta e. Ce să mai e călă de la valid? Atunci. Da. At atunci, în cazul acesta. Da. Haideți să vedem dacă suveranitatea aparține poporului. Da. Suveranitatea aparține poporul, poporului Poporul decide prin referendum Păi nu a spus, Stați așa, că ați spus bine problema Suveranității, tocmai asta e Cum ar fi, adică n-ar fi asta O restrângere a suveranității dacă poporul N-ar putea să-și aleagă un penal de președinte? Ba da, evident că da Iată Atunci, haide să permitem poporului să-și aleagă un președinte penal Da, a? da care să ne, să ne reprezinte, da? să... un caz. Da. Să ne reprezinte, pentru că președintele e reprezintă la urma urme, în întreaga națiune. Potrivit Constituției, da? exact, da. Potrivit Constituției, reprezintă întreaga națiune. Da. Și atunci, haideți să dăm, să vedem până unde merge tupeul lor. Da? Nu tupeul lor, domnule, n-ați înțeles? Ei nu fac decât Pui să fie reprezentativi. Trebuie. Dacă sunt votați, și asta nu e vorba de tupeul lor. Vedem, e vorba de o altă... O, o, o caracteristică Sau, să... a poporului. Adică... O caracteristică asta a poporului. Dacă ne caracterizează într-adevăr da. infracționalitatea, da. ne caracterizează jaful, ne caracterizează e serioasă. Da, Gabriel. Țiți da? -ți bancul ăla cu bungee jumping fără coardă? Cu ursul care no. sare de pe munte. Ei, vi spun spune-o altă ocazie. Ideea că... domnule, hai să vedem dacă zboară ursul că așa a făcut potrnic Ea ursul a sărit de pe... De pe vârful muntelui și a căzut normal și când a ajuns jos, potărnic i-a zis, wow, ce culie e ursul, că s-a făcut praf, mă înțelegeți, la fel și cu poporul. Hai să vedem până unde putem merge. Putem merge până când, da, până, până ne facem praf, în esență. Adică, sigur că nu avem cum exclude un calcul și de oportunitate. Da, putem ajunge acolo, putem ajunge, vedeți filmul Idiocracy, în care președintele Statelor Unite era un rapper cu lanțuri legate de gât și care trăgea cu mitralieră ca să se facă auzit mai bine. 0372069599 Andrei, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Eu cred că nu ar trebui îngrădită uh, posibilitatea unor oameni de a ocupa funcții din uh, urma unor alegeri. Cred că problema cea mai mare pe care noi o avem este faptul că românii merg la vot pentru a da un contravot mai degrabă și uita a treia, variantă, aceea că-și pot anula votul. Votul trebuie să fie singurul lucru democratic pe care cetățenii pot să-l aibă la îndemână în așa și alege un reprezentant sau nu, fie vorba că este el primar sau președinte. Atât cât uh, reprezentarea noastră la vot este sub 50% cam de fiecare dată, avem mari probleme în ceea ce înseamnă un președinte reprezentativ, fie el penal sau nu. Uh, la președinție condamnări... v-aș atrage atenția că, de regulă, în turul 2, participarea este de peste 50%. De regulă. Uh, dar la alegerile locale, de obicei, se întâmplă să fie de sub. Așa. Uh, iar legat de condamnările pe care le poate avea o persoană sau nu, ai luat această șansă înseamnă a nu crede în a doua șansă. De obicei, oamenii care... Sunt condamnați și reușesc ulterior să revină din astfel de, de da. probleme. Să știți că sunt oameni cu experiență. Jean Valjean. Numai că, poate încă o dată, nu exemplu. e discuția despre asta. Pentru că nici cei de la, cred că PNL-ul, Habarnam, nu știu, sau USR-ul, îmi cer scuze, nu știu cine a inițiat proiectul ăsta. Um, USR-ul a inițiat. USR-ul. Au pus problema, doamne în sensul dat de Curtea Constituțională. Deci, în afara termenului de reabilitare, oricine poate candida. Vă înțelegeți? Da. Înăuntru termenului... Deci dacă e să fac un calcul, doar așa, pentru domnul Liviu Dragnea, 2 da. ani cât durează executarea pedepsei în 2018, în primăvară scapă, plus încă 3 ani după aceea termenul de reabilitare. Da? Cât da. Do Până în 2021. Asta 2020, e interdicția. Exactly. Adică nu pentru toată viața. Nici ei n-au pus problema pentru toată viața, ci în interiorul termenului de reabilitare. Termenul ăsta de reabilitare este foarte important pentru că dacă comiți niște infracțiuni în interiorul lui, te numești recidivist. Dacă le comiți în afara lui, nu te numești recidiviz, te numești cetățean. Pe Şi... de altă parte, Penal. domnul Dragnea, de ce nu ar putea să candideze la președinție? În 2019? Da. Păi acum, acum poate. Nu... Păi, poate. Poate. Dacă poporul îl alege cu 80% din cei 40% care merg, e vreo problemă? Nu e, domnule, e ca Nelson Mandela, deci nu... Exact. <laughs> -a -o -o Mandela. Eu asta spun că votul, totuși, ar trebui să fie singura armă pe care cetățeanul să o aibă, iar persoana care este condamnată sau nu este condamnată sau se află în, de, în perioada de reabilitare, ar trebui să aibă dreptul de a candida. Dacă poporul votorește, da? problema lui. Da. Mulțumesc eu. Problema lui, Zic că noi suntem din alt popor. Vă mulțumesc. 0372069599. Alex, bună ziua! Bună, oase, bună, Aveți o problemă cu poporul uh, sau? Nu. Așa, Din punctul meu de vedere, cred că rămâne la tine instanță unei instanțe de, judecată, instanțe de judecată, pentru că de principiu cei persoane condamnate pentru un fapt sfârșită în legătură cu serviciu se uh, fixează și o pedapsă complementară pe lângă cea Așa. cu executoare. A... De exemplu, i ți-interceit de a fi ales a, publică, în anumite situații, pe. Uite, lui domnul Dragnea. Nu i-a interzis. Sau i s-a interzis, interzis, M, mai sunat interzis. cineva odată și mi-a zis că i s-a interzis, dar fiind no. cu suspendare s-a no. suspendat și uh, no. pedepsa no. complementară. No. Nu știu sigur asta. Teoretic, legea permite și chiar menționează că pedepsele complementare de regulă să pedepsa principală. Dar se pare că, uneori nu se face și acest lucru, și asta cred că o soluția sistemul. Nu este o discuție am despre de... Liviu Dragnea aceasta. Încă o l-am folosit pe post de exemplu. Nu, nu, nu și pe domnul Daruzulcov, care, dacă nu greșesc, mi s-a o pedeapsă complementară de interzice a unui părinte de la Nu, nu, nu, nu, e... definitiv. A făcut dacole de recunoaște a vinovăției, domnul Daruzulcov. Așa este, da, aveți vreodate. Și, da, în sfârșit. Uh, certe că uh, eu lacun în legislativă în ceea ce privește numirile directe pe funcții, pentru că legea prevede doar pentru cei care sunt supuși unui proces de vot, dar ce faci cu persoanele care sunt numite acolo? Chiar nu există nicio interdicție, adică, dacă ar fi deja să menționeze și aceste persoane, mai cu cei care urmează un proces electoral, cât și cei care ocupă anumite funcții de de, care sunt denitati publici, care ocupă niște funcții doar prin numire, fără a mai fi adică Acolo avem care legea care... de organizare a guvernului care presupune niște interdicții. Da. Adică nu, acum discuția este alta. Dom'le, să ziceți că cu toate astea, nu, totuși nu, poporul nu, trebuie nu, să aleagă. timp, nu poporul, nu. Eu zic că a trebuit lăsată ră la o instanță de judecată care trebuie să precizeze onest și corect că dacă o pe -a, a sfârșit anumite fapte în desășurarea atribuțiunilor de serviciu, atunci timp de 10 ani ceva de genul ăsta, să nu mai pot ocupa o funcție publică și la vedere. Deci, dacă instanța nu dă o astfel de pedeapsă complementară, ziceți noastră, de legea n-ar trebui. a apreciat. Înseamnă că instanța așa apreciază că din modalitatea soluționării respective. Nu se impune ca respectivului să-i fie interzisă executarea unei publice pe perioada. Vă mulțumesc. Uite, și un sfat de specialitate, mi se pare. Bună ziua, Vlad! Vlad, bună ziua! Bună ziua, mai Vă ascultăm! Eu, uite, sunt de părere că nu ar trebui permisă candidarea condamnaților la Parlament, oriunde altundeva, președinte, și așa mai departe. Nu aveți încredere nu, în propriul popor. Uh, nu neapărat. <laughs> După ultimele legeri, sincer. Uh, am fost la vot, am ieșit la vot, dar degeaba, din păcate. Da. Problema e în felul următor. În ziua de astăzi, dacă mergi să te angajezi ori unde îți cere cazier? Așa. Dar ți da mai ce radio ăla, că vă auziți cu un Așa, Deci. Așa. De ce îți cere? Pentru că trebuie să, păi, să știe despre tine ce ai făcut, nu? Să despre mine, dar în momentul în care Liviu Dragnea sau oricine altcineva candidează, scrie cumva pe panou sau pe flyer care îl împarte condamnat? Sau pedeapsă cu executare? Cum are el acum, fără executare? Nu înțeleg întrebarea. Să știți că și cazierul ăla, deci cazierul curat, este impus în anumite funcții. Că cere angajatorul cazier să vadă ce ai făcut la viața ta, e dreptul tău să-l duci sau nu? Adică poți să zici, stimate la angajatori, fel, nu vreau să La fel și angajator, mă poate angaja sau nu. Aici nu este Aici vorba de faptul că nu s-ar cunoaște faptele de arme ale politicienilor. Pentru asta există presa și presa scoate la suprafață. Absolut, nu e vorba că se știe sau că nu se știe. Întrebarea e de ce s-ar interzice. Aia da, așa e. Da. S-ar interzice pentru simplu fapt că cei care votează persoanele da. respective, da. Nici măcar nu știu cine sunt. Domnule, pentru că. iertați hai da, că la avem mea... un elefant mare și roz, waioșo, pe urma lui Iohannis. Avem și da. noi aici un elefant mare și roz în încăpere și ne tot ferim de el. Domnule, s-a dovedit foarte simplu și foarte clar în România că poporul poate vota penal fără să aibă niciun fel de greață, cu condiția că aia să-i promită bani. E atât de simplă dezbaterea de astăzi. De aceea, dar ceea ce nu înseamnă că dreptul poporului de a, de a alege liber trebuie sau înseamnă, hă? trebuie restricționat. Vedeți că ne ducem către o zonă destul de periculoasă în care ajungem poate să negăm sub o formă uh, votul universal. Adică să voteze doar unii care, nu, care au bani și care nu pot fi corupți. Sau unde ne ducem cu astfel de restricții, vă întreb. Adrian, bună ziua! Bună ziua Moise, exact asta vreau să spun și eu Nu înțeleg cum, dacă din momentul în care Constituția nu prevede expres acest lucru Cum îi poate fi interzis unui popor să voteze, un hoț, dacă poporul vrea Nu înțeleg cum îl putem cum putem interzice acest lucru e, Cred că ține de esența democrației Atâta timp cât nu este modificată Constituția, care mi se pare singura care poate reglementa acest lucru. Atâta timp cât în Constituție nu va exista un articol, probabil, votat în urma unui referendum popular de o, pronunțare. Atenție, ca să ajungem la referendum votat mai întâi cu două, treimi în Parlament. Să zicem că trecem peste el, deși în actuala conjunctură nu cred. <laughs> Așa. Dar să, zice, să zicem că ajungem acolo și... Da. Constituția prevede acest lucru, dar în, în situația actuală nu suntem în această. Ei, nu. Lăsați-mă să vă ispitesc un pic, vreți? Vă rog. Știți că, în general, statele prost conduse ajung la colaps mai devreme sau mai târziu. Istoria a dovedit de multe ori asta, chiar istoria noastră, din păcate, a dovedit asta. Adică, okay. gândiți-vă ce s-a întâmplat în 1940, de exemplu. Ok. Da? În fine. Deci, riscul pe care noi îl avem și eu și dumneavoastră Adrian este ca peste, nu știu, 30 de ani, când îmi fi bunici, nepoții să ne poată obrazul și să ne zică, bă, de ce ați lăsat voi statul România să ajungă la colaps? Și noi o să zicem, pentru că așa a fost democratic atunci. Ne-am gândit, dacă ajung infractori să conducă România, e dreptul poporului să-i aleagă. N-ați avea nu un regret să, să dați o astfel de explicație nepoților? Eu aș avea un foarte mare regret Și nu numai eu, probabil foarte mulți Dar ce se poate face Din momentul în care poporul a vrut așa La asta te rog frumos să-mi răspunzi Că nici eu n-am răspuns O să încerc unul la sfârșitul emisiunii cinci Marius, bună ziua Bună Moise V-am provocat cu tema de astăzi Cum v-am provocat? Are. Poftiți Marius <laughs> uh... Da, drept. Nu poți să interzice cuiva dreptul de a candidat momentan în România, pentru că Constituția asta e. Au făcut-o cine au făcut-o. La vremea respectivă nu se ținea, nu se ghidea nimeni că poate ajunge cineva cu o condamnare penală la așa ceva. Se candideze pentru președinție, dar e dreptul lui. Poate candida. Problema e că la vot au mers o parte a românilor. Nu au mers toți românii. Da. Încercăm să ne. Foarte că e democratic. Zis, da, dar ei au votat undeva 26 26 din populație. Și dumneavoastră credeți că dacă la vot ar fi participat 55%, situația ar fi fost alta? Eu, cu siguranță. Eu vă asigur că nu, e cu siguranță. Și mă, și mă bazez pe niște studii pe care le fac uh, Uite, am, la un moment dat ne a explicat Dacă nu mă înșel eu chiar domnul Alin Teodorescu Care e un sociolog reputat da, da, da, da, da, da. Și ne-a arătat Că de fapt cei care nu participă la vot În primul rând Sunt cei care din punct de vedere Al studiilor, al condițiilor materiale Și așa mai departe Sunt mult mai rău decât cei care participă Adică să nu credeți noastră că doar Intelectualii și burghejii Nu participă da, la vot no. Nu, nu, nu, nu. Nu, Nu n-au participat cei care s-au scârbit de partea exact. politică. Aia e problema cea mai mare. Păi dar, au participat. -au, oferti, exact. au participat care, care și-au o indemnizație de la primărie lună de lună. Pe care primarul știe și dacă hai Să ne am întoarcem pot... la, de, la dezbaterea noastră. Deci am, am evocat asta. Domnule, este atât de evident. Când, în ha. momentul în care cineva face o ofertă de tipul vă măresc salariile și pensiile, votați-mă noroc, chiar dacă până la exact. de zile s-ar putea să nu mai ancurce, lumea votează. Asta e. Chiar am citit un articol foarte interesant semnat de domnul Lucian Croitoru, consilierul guvernatorului BNR, nu știu dacă mai e, dar acum. Așa Și care spune în termeni științifici fizice în felul următor, dacă un partid nu face decât relaxare prociclică, adică dă salarii, pensii, scade taxele, atunci asta duce la reducerea democrației, deoarece orice alt partid vine după aceea la guvernare, el trebuie săracul să stea să repare ce a făcut ăla. Și te uiți în istoria noastră și ajungi la concluzia că PSD-ul a tot dat întotdeauna. De ce a, a dat? Că a avut de unde? După care au venit alții care au trebuit să ciocănească. În final, celelalte partide se prăbușesc, Deoarece lumea zice exact cum vin cu tu pe un program din scoarță în scoarță și zic, eu uite ce, ce întâmplare. În timpul nostru da. a fost numai bine. Păi o fi fost, că alții da, au da, preparat da. după voi. Bun, acum, deci asta am, am prezumat-o de la început. Poporul, poporul nostru poate fi mituit. Întrebarea e ce face mai departe. Uh, încercăm să le aducem atenția poporului, o, nu știu, uh, să modificăm cumva Constituția. Să încercăm să vedem dacă nici atunci nu se poate modifica și nu, nu suntem în stare să ne ducem noi spre partea bună a lucrurilor, înseamnă că chiar ne merităm așa ceva. Și, din păcate, exact cum, o să, cum ai spus mai devreme, ne poți, să ne bată, o vreau să spună, ce ați făcut? Ce ați făcut cu munca, cu tot ce cu țara asta? Am fost democrați, măcar. Am fost democrați, măcar am respectat drepturile. De Democrați sunt toți și sociali, și socialisti, și. doar că da, respectăm drepturile, dar eu zic că, totuși, o, o, acum aplicarea Constituției, adică să încercăm să îmbunătățim la Constituție un pic, nu ar fi rău din partea președintului să măcar să facă un pas înspre treaba asta. Hai să facem un referendum. Hai și să vedem, chiar e chiar atât de gravă situația încât să ne votăm oameni care au condamnări pentru fapte de corupție. Nu vorbim despre. Ca a fărat el când a fost mică o bicicletă și a avut o... Vârstă, a, e miziric. De fapt, e corupție, totuși. Vă mulțumesc, 0372069599. Mai avem vreo 5 minute. Bună ziua, Daniel. Gabriel. Gabriel. Uh, bună bună măuțe. Vreau dar, să spun că eu nu sunt de acord cu interzicerea de acestor tipuri de persoane să participe la, la alegeri, dar aș preciza o chestie. Dacă s-ar putea face... Cum se fac la anumite firme, cum se fac audituri la anumite firme, dacă el știe că peste patru ani de zile va participa la alegeri, mă refer la stric prezidențiale. Așa. Atunci să fie auditat timp de patru ani de zile, până în momentul alegerilor, să-și facă propriul CV. Și dacă nu s-a înscris cu patru ani înainte, nu mai păi, poate să se înscrie, sau cum? Păi, ceva de genul ăsta, fiindcă gândește la, că el trebuie să știe ce face peste patru ani, ca să aibă și un plan peste opt ani. Că el vine în alegeri, Uh, promite ce promite, nu are un CV în spate fiindcă este doar o figură pentru, uh, pentru un partid politic Nu e aceea... chiar adevărat. Plecați de la o prezunție greșită și anume aceea că, doamne, poporul nu știe pe cine votează. Ba nu, dom'le, de fiecare dată ies lucrurile la suprafață în... Asta înseamnă până la urmă democrație și uh, libertatea și... cuvântului și presă liberă. Ies exact. lucrurile la suprafață. Chiar suntem copii, nu știm cine era Liviu Dragnea că tot l-am luat de exemplu. Hai da, să la nu la ne bătăm tot. cu apă, chiar dar poate dacă ar fi un pic subliniate lucrurile astea mai clare și dacă ar fi firme, în mărți firme. Mă refer la, nu știu, site-uri par țeparro știți? Mă refer la aia care... Nu știu acest site tip. și dacă de vreme ce nu știu, nici nu cred că e potrivit ca dumneavoastră să-i faceți reclamă la această emisiune. Vă mulțumesc, Gabriel. Daniel, bună ziua! Bună ziua, Moise! Moise, cred că suntem uh, prins într-o capcană într-un cerc uh, vicios. E poate irrelevant ce spun eu sau ce spune un alt uh, uh, bine intenționat Cred că trebuie să plecăm de la principiul ăsta sedlex-duralex. Ori dacă mi se Bun, pare... Bun, așa. Uh, da, e aspră sau nu. Uh, pentru unii e aspră, pentru un e mai dulceagă. Asta e situația. E evident că trebuiesc uh, luate... Măsuri, dar măsuri eu, nu se pot lua decât în cadrul constituțional, pentru că e legea supremă în stat. Dacă spune legea așa, trebuie să facem altceva. lucru. Ok, și dacă am, dacă, am, acum. Nu, dacă am modificat Constituția, vă dați seama că totuși am limitat niște drepturi ale unor oameni. Dar eu nu sunt de uh, părere că ar trebui modificat uh, în așa fel încât să, uh, să, știu, să restricționăm drepturile cetățenilor. Eu cred, de, a, de asemenea, că președintele României de astăzi, domnul Ioanis, urgent ar convoca un referendum dacă ar avea certitudinea că referendumul respectiv ar avea un anumit rezultat. Dar sunt calcule, sunt calcule logice care probabil că îi demonstrează că astăzi nu s-ar modifica de așa mă Constituția, prin referendum. Pentru că tot Constituția spune cum se poate modifica Constituția. Până la urmă tot poporul va modifica pentru că democratul. să asta înseamnă puterea poporului. Atenție! Reforme. Vă duceți pe o construcție care uh, e oarecum inexactă. Adică să știți că referen, puterea unui referendum este mare, chiar dacă nu este un referendum de aprobare a modificării Constituției. Cine a zis altceva, că, domnule, nu s-au luat în considerare rezultatele referendumului din, nou, din 90 și cât 2009, la nu știe despre ce vorbește. Să știți că referendumul uh, respectiv a împiedicat și după aia s-a făcut o practică constituțională, s-a pronunțat Curtea Constituțională și a spus, în momentul în care poporul e chemat la referendum consultativ sau cum poți să-i zici, după aceea, nu mai nu se mai poate ca cei care fac legile să ignore rezultatul referendumului. Altfel spus, în altă ordine de idei, chiar dacă nu i-am putut forța pe parlamentari să voteze o lege în care să, de modificarea Constituției prin care să se reducă parlamentul la unii nominal și 300 de membri, ă, asta nu înseamnă că se pot face legi care să, ă, care să modifice rezultatele unui referendum. Încerc să vă spun că președintele Iohannis poate convoca un referendum fiel și consultativ astfel încât să împiedice modificarea unor legi, cum e cazul cu cu bătălia asta pe legile justiției, chiar dacă, chiar dacă este improbabil că la o inițiere de modificare a Constituției președintele ar reuși să-i facă cumva pe parlamentar să voteze cu două, trei, în, nu știu, intro, int introducerea unei astfel de interdicții. Avem o problemă, stimați concetățeni, și aia este foarte gravă. Nu este vorba numai de educația democratică a maselor în România, deși ne place să credem chestia asta multora dintre noi, este greșit. Aici este vorba de niște principii morale care merg, atenție, de jos de la cel care votează, de la simplu cetățean, cum ne place nouă să ne spunem de foarte multe ori, până la instanțele de judecată. Să nu uităm că actualul cadru constituțional, așa cum este el, prevede toate pârghiile necesare astfel încât un infractor să nu ajungă șeful statului. Altfel spus, în altă ordine de idei, este responsabilitatea unei instanțe, mai ales dacă e vorba de o sentință pe un vot la un referendum fraudat, să introducă interdicția sau ridicarea dreptului de a uh, alege și de a fi ales. Avem tot ce ne trebuie pentru asta. Nu cred că mai trebuie să introducem și alte restricții sau cel puțin Asta, dacă asta ne împiedică să fim noi conștienți de cât de jos am ajuns din punct de vedere moral, atunci chiar, eu, chiar ar fi o problemă. Băcereți a prezentat România în Direct la Europa FM.